то по наших слідах у снігу швидко знайдуть нас і переловлять, мов куріпок, — зіткнув Василь. Цьому можна зарадити, — заперечив Добриня. Після кожного снігобаду треба буде наробити в усі кінці безліч слідів, пройти пішки, проїхати верхи чи на санях. Це зіб'є татар з пантелику. До того ж вони самі, коли оточуватимуть село, залишать після себе ще більше слідів, але ж вони можуть напасти не взимку, а весною, літом чи восени тоді легше буде заховатися. Знаю, не всім пощастить, але ж не всіх і знайдуть. Хтось і врятується. А що можна ще зробити? Будемо битися. вигукнув Іванко запально. Жінок і дітей відправимо в ліс, а самі за луки, за списи, за сокирі, та й станемо на супостати. І що бо ти кажеш? Безнадійно махнув рукою батько. Половина Русі не вистояла. А ти хочеш, щоб коленовий кут зупинив таку страшну силу? Марна надія. Чому марна, батьку? На підтримку брата став Добриня. Я згоден з Іванком. Сила батає справді страшна, велика, але ж вона не безконечна. Коли б кожне наше місто, кожне село, б'ючись із ворогом так, як билися козельці, перьяславці або черніївці, відривали від тієї сили тільки... «По сто татарських богатурів, то колись їй тій силі неминуче прийшов би кінець, хіба не так?» «Я бачив, скільки їх полягло під Пер'яславом та Черніговим, і скажу вам, немало, не сто і не двісті, а десять раз по сто і по двісті. І коли б так усюди. Їх так само вражає стріла, меч і спис, як і нас, то чому справді не стати в калиному куті на прюзними?» Чому хоч трохи не підрізати, не присмалити їм тут крила? Земля наша велика, та шкода кожен у ній сам по собі. Ех, коли б ми всі зібралися гуртом у полі, коли б усі наші князі звели свої дружини в одне місце та виступили супроти Батия усю свою силу, що б тоді він сказав? Знає, Батий хоче завоювати не тільки нас, а й весь світ, аж до останнього моря. Та світ великий, у пельку не влізе. Звичайно, якщо самі не всунемо голову, а будемо до смерті битися з ворогом. У Іванка блиснули очі. Пасиль теж розпростав плечі, слухаючись умову Добрині. Та мати раптом заплакала, обняла вночат і почала приказувати. «Мої дітоньки, мої голубятонька, мої щебетушечки, та що ж вас чекає, мої вірогесеньки?» Цить Марія, завела, гримнув батько, і так на душі важко. Тобі важко, Пилипе, то помовч, махнула на нього рукою мати, а мені легше, як виплачусь, і заголосила ще дужче. Молодиці і собі почали схлипувати і пригортати дітей, мов би вже зараз їх потрібно було захистити від видимої смерті. Нітючий сумно наліг кожному на плечі, на душу, і гнув до землі, Мов бажкий камінь, усі мовчали. Один батько, висловлюючи спільне почуття, тихо пришепотів. «Ідуть племена дикі, незнані, Ідуть гоги і магоги, невірні мавитяни. Що ж буде з нами? Що то буде?» Довго ще до самих півнів точилася в хатині важка, Некваплива бесіда, перериваючись томоторишними мовчанками, коли кожен думав щось своє, нерадісне, то тихим жіночим схлипуванням, то несподіваним скриком дітей, що вже поснули, і не бриніли у тій бесіді ні радощі, ні веселощі, як це буває при зустрічах рідних людей після багаторічної розлуки, а світилися в очах лише вічя й туга і страх, як у тих, кого ж де завтра неминучий судний день. Князь Данило Романович і здивувався вельми, і стурбувався. Коли до його хоромини поспішно зайшов двір з Києва і сповістив, що з Києва з малою дружиною прибув у Галич великий князь київський Михайло Всеволодович. «Де ж він?» Данило відсунув книжку і легко схопився з рамейського позолоченого дзиґлика, ніби йому було не на сорок років, а лише дев'ятнадцять. «Проси». Він на золотому току, княже, вклонився, Вавило, з почтом. Чому ж мене не попередили раніше? Я б зустрів за містом. Князь Київський так мчав, що ніякий гонець не міг би його обігнати. Всі ледве тримаються на ногах. Ось так, тоді. Воєвод у покої, і хай там приготує для них, що потрібно, гриднів у гридницю, а князя проси до мене. Вавило вклонився і зник за дверима. Князь Данило ручко заходив в похороненні, міркуючи над тим, яка причина привела київського князя у Галич. Однак ніякої відомої причини не знаходив, залишилося одно – чекати. Він накинув на себе червоне князівське корзно і підійшов до великого дзеркала у позолоченій оправі. Ні, не милуватися собою, бо його діяльна палка натура – не залишала йому вільних хвилини для цього жіночого заняття, а лише причесати грібінкою чорнявого непокірного чуба, розправити коротко пістрижену бороду і невеликі вуса. Був він увесь тугий і міцний, як молодий дуб. Струнка постава, широкі плечі, гордо посаджена голова, високе чоло і ясні очі. В серці людині свідчило, що природа щедро наділила його і силою, і розумом. Причепурившись, він знову закрокував по просторій хороменні. І зразу ж думкою сягнув на сімнадцять літ назад. Тоді він вперше близько зійшовся у Києві на князівському Снемі з Михайлом Севолодовичем, своїм близьким родичем, бо князь Михайло держав його старшу сестру. Примітка Снем, нарада, збори. То був грізний рік. Не знати, звідки на половецьку землю прийшло нечувано сильне військо монголо-татарське. Половці намагалися оборонятися, але були розбиті. Навіть найсильніший їхній хан Юрій Кончакович був убитий, Данило Кобякович теж.